Відкрив банку тріскової печінки в оливковій олії, притрусив покришеною цибулою мариновані опеньки, їх у погребі стояла ціла діжа, рівненько виклав у салатниці невеличкі, схожі на поросячі тушки, солоню огірочки, а посеред столу поставив сковороду з тушкованою кролятиною. Ну що, Павловичо, Нагулявши апетит, ковтав слину боярик, священодіючи колонаїдків. Як мовиться, сам Господь вилів розговітися. Після лазні продай останні кальсони, а тоїчки, та й не діляш. «Не ми традиції заводили, не нам їх і цуратися», – потягнувся на дратівливі запахи Павлович. «Діставай, тільки без тоїчки, то для села ти прикидаєшся». А зі мною, говори, нормально. Так отож, удав повну смиренність шеф-кухар і дістав з холодильника пляшку. Ось вона, рідненька. Обідалося в смак. І настрою додавалося з кожною випитою чарчиною. І якби на один реп'яшок у голові в боярика, він на хвилі повного блаженства тіла вже перейшов би до улюбленої в такому душевному стані теми. Родівок, які десь там, на материку, страждають без його ненав'язливої уваги. І хто тільки їх там любить, нещасних, бо забутих? Але реп'яшок муляв чим раз дужче, і нарешті боярик наважився спробувати його позбутися. «Павловичу, а нам що, дзвонили?» «Ти ж думав, як? Це в нас неділя парилка-горілка». А в людей робота, так і ми ж ніби при ділі, дармовий хліб не їмо, бо чого б ми тут стерчали скоро вже два роки? Позаростали, як папуаси, пошкрів він щетину на щуці. Той ще, скажи, нехай нам кинуть по орденку за особливо важливе стерчання в забитому селі. Орденок Павловичу це брязкало, а от поголитися після доброї купелі я давно мрію та покропитися шикарним одеколоном, та в клуб на танці. Не втечуть від тебе твої танці-шманці, а зараз не можна. Ми тут, боярико, з тобою хто? Бомжі, з відповідними пиками обличчя. То що в нас ще на столі? Налягли на тушкованого кролика, облизували масні пальці, справжні тобі бомжі. Насолоджувались витвором боярикового кулінарного хисту, за який не гріх було б перехилити окрему додаткову чарку. Однак Павлович наче геть забув про легко почату пляшку, а з якоїсь миті, певно, відчув перше погамування голоду, взагалі відплив кудись подумки, сидів з відсутнім виглядом і дивився в білий простір за вікном. «Так, і що сказали?» Порушив ньому сцену боярик. Хто? скинувся Павлович. Ну, ті, що дзвонили на мобілку. А, -а, а будемо боярику робити в селі паніку. Ти б мені, Павловичу, популярніше, бо я щось не в'їжджаю у тему. Можна й популярно. В село має приїхати санітарна бригада. Робити щеплення від грипу чи від ящура, чи від Сибірської чумки. Одне слово – поголовна вакцинація. А ми з тобою маємо підготувати людей морально. Тобто пустити розголос про вкрай небезпечну епідемію, якої тут не було сто років, і від якої тільки порятунку, що обов'язкове щеплення. Ось таке стоїть перед нами завдання. «Кажеш, Ящур?» – зобразив задумливу міну боярик. «Ну да». Ящур, це дуже серйозно. А горілка від нього рятує? Все, боярку, досить, засміявся Павлович. Кухар із тебе прекрасний. У цьому ділі ти професор чи навіть академік. Але я був би останній дурень, якби дозволив тобі пропити такий талант. А ось від чаю не відмовлюсь. Га, боярку. Так отож. Боярик розчаровано поставив пляшку в холодильник, запарував електрочайник. Боярик залив окріп у фарфоровий, витягнутий догори, кавник із довгим носиком, куди перед тим поклав заварку чорного і зеленого чаю та стебельці сушеної, власноручно збираної холодної м'яти, дав настоятися. Пили як азіати з красивих розписаних східним орнаментом піал і смакували медом, набираючи його на кінчик ложечки, подумки обсмоктували новину з мобільного телефону. Павлович мав звичку пити чай гарячий, щоб аж губи обпікав,